därför gör vi de här introna? Men de är väl roliga? Jag tror inte att någon tycker det. Nej, men ska vi bara köra igång med avsnittet då? Ja, det blir bättre. Okej, då tar vi lite musik först. Och det är ju den här låten av Sissi Camper som heter Rent Och det är faktiskt jag som är med och spelar trummor där. Det Martin. har jag inte sagt sen av. Don't tell me Hej yeah. hey och välkomna till avsnitt 19 av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer En podd som sänds i samarbete med Familjeträdet Ett företag som specialiserar sig på att hjälpa just bonusfamiljer När man har kört fast Veckans tema är Bygga broar till bonusbarnen. Och vi kommer att ha en intervju med Louis Boström där han pratar lite om vilka aktiviteter man kan göra med just barnen. Men först ska vi ha en liten efterlysning. Och det är tv-programmet Förlåt mig som har Linda Lindor som programledare. De söker nämligen bonusfamiljer, eh, rätta sagt bonusföräldrar och vuxna bonusbarn som har levt i bonusfamiljer och som kanske vill säga förlåt. sa jag att programmet hette Förlåt mig? Ja, men du sa inte att det går i TV4. Men det har jag fram med att det gör. Ja. Känner du att du är en bonusförälder som kanske har agerat lite klumpigt och skulle vilja säga förlåt till någon i din bonusfamilj eller om du är ett vuxet bonusbarn som också skulle vilja säga förlåt så kan man kontakta Casting Snabelat stocpho.com Casting snarare då Och de säger att det här ska vara ett litet där det ska vara man ska jobba mot bättre relationer. STOCPH det är Stockholm-Köpenhamn tror jag. Produktionsbolaget som gör förlåt mig. Det var långt ifrån varandra. Stockholm och Köpenhamn. Ja. Hör av er dit om ni vill vara med i förlåt mig. Vi går väl vidare med Hänt i veckan? Ja, det har ju varit barnveckan. Och det har varit lite plus barnvecka. Ja, Kevin har varit här. Mm. Lite få som man gör. Han fick ju missa lite skolarbete där, så jag har varit lite extra fröken. Och han har fått hänga med mig och dagbarnen. Och besöka sin gamla skola lite grann. Och ja, visa på en, en av sina tidigare klasskompisar och leka lite. Och jag tyckte att det var jättemysigt att få om honom. Mm. För vi har ju fått ganska mycket tid, bara han och jag, dessutom. Ja, hans mamma behövde göra en rutinoperation får vi väl kalla det. Och allt har gått bra. Ja. Ni var väl iväg på det här leklandet också, ja. Med Helle ja, och... det är ganska kul för att alltså, de hade de små barnen med sig så kunde de slappna av och vara lite, leka lite mer än de kanske gör nu. Med Kevin, dagbanan, ju, Kevin ja. är ju 11 år och då ska vi vara ganska tuff och cool mm, men mm. på Leklandet kunde vi ändå släppa loss Och Arushkana och klättra mm. Sen har vi gått på vårt sista föräldramöte Alltså ja, sånt här utvecklingsamtal utvecklingssamtal ja, enskilt med terminen då. Ja. så det är åtta härliga familjemöten till sen. <laughs> Ja just det, det är ju två föräldramöten och två utvecklingsamtal per barn kan vi säga, ja nu var det sista med IVA. Två plus två per barn blir åtta per barn. Det är ett föräldramöte har du på och ett hela utvecklingssamtal ja. per barn per termin. Ja. ja, det där med matte är svårt. Men, Men du har pluggat matte med Var det Saga? denna vecka? Nej, vi pluggade den. Men hon fick tillbaka provet och hade, fick ett E, alltså godkänt, som vi siktade på. Ja, det var jättebra. Mm. Och IVA hade ju nästan alla rätt på sitt SO-prov var det väl. Som hon trodde att N... hon inte skulle klara. Nej, ännu NO var det. Ja, just det. Och, men Stora syster Saga ryckte in och pluggade lite med henne. Och du pluggade lite med mm -hmm. henne. Så att det, hon hade bara ett enda fel. Det var jättebra. Eh, vi har ju även varit och sett en god göteborgare som heter Karl-Einar En lättstörd <laughs> trollkar. Lite flummig, poetisk. Hon sjöng och spelade och eh, trollade misslyckat med mening ibland och lyckat Fantastiskt ibland. Fantastiskt bra det där med han gjorde med griffeltalande, det fattar inte jag. Nej. Nej. Men <laughs> är ju... de, de två minsta höll ut i alla fall. Ja just det Saga vi hem i Lycka var någon annanstans just den dagen tror men det jag. var jättemysigt. Vi åt god mat och det var härlig stämning och det är roligt när vi kan göra saker tillsammans. Sådär. Nere på Majas vid havet. Ja, de har ju lam som specialitet. Kan vi rekommendera? Eh, nu i helgen här så har ju Lycke varit iväg och sprungit eh, taffest på Ureby ja, det är sin pappa. Tänk kan han var en liten ja. och nu springer han och hoppar och ja, det tog lyfter väl sig själv och skramlar med krokodiler och, och, eller vad ja, det nu är. Kallt i vatten Kanske var det också. Och, och Iva var med och stöttade. Ja. Och sen eh, har vi haft varit på 42-årskalas. En ja. 40-åring och en 2-åring. Ja, just det. Det var det. Och i en ny lokal, för oss ny lokal, Varbergs Automobilklubb. Ja, det var ju lite annorlunda. I industriområdet där, ja. Och så avslutade vi ju idag, så blev det en liten spontan utflykt. Det var din idé att jag ja, skulle ta med henne. Ja, jag tyckte ju Helle. inför det här programmet där det handlade om att göra saker med bonusbarnen mm. så måste du ju göra någonting med bonusbarnen. Och då blev det en utflykt i gästlösa bokskogar. Du grillade med Helle och hennes kompis. Ja. Tonåringarna bangade ju. Ja, de var inbjudna förstås. Men, men så är det ju lite med tonåringarna att man kan erbjuda dem saker, men ibland hänger ja. de på ibland inte. Ibland blir man chockad som att de hängde på på den här festen då tänkte jag att de inte skulle hänga med. Nej, så gjorde om det. De det. och så. så tänkte jag att ah, men ute i skogen låter väl kul, men det tyckte de inte var kul. Så att... Men vi såg roliga svampar och hoppade över nedfallna träd och samlade olika löv och så grillade vi och värmde marshmallows och så ja. där, så att det var lyckat och visst hade jag tyckt det var mysigt att vara med men jag tycker det är jättekul när ni gör saker på egen hand faktiskt. men du hade ju en egen liten aktivitet jag spelar poker, det gör jag ja. varje söndag med pokergänget och de uppskattar att, att du drar igång det också Fick vi, goda då, men... mm, mm. vi har ett eh, helt nytt fast inslag i podden och det är premiär för det just nu. Det är socionomen Stina Pettersson från familjeträdet som vi nämnde tidigare som ska svara på en generell fråga som handlar just om bondfamiljer. Ni kommer att få höra ännu mer om och med Stina om två veckor, för då är hon gäst här i podden och hos oss i Varberg. Men här kommer det första lilla inslaget med Stina svarar. Sina sa Ett samarbete med familjetärdet. Veckans fråga är, jag förstår varför det är lättare att irritera sig på ett bonusbarn än ett biologiskt. Men hur ska jag tänka när irritationen kommer? Och det jag tänker på är, vad är det som egentligen triggar igång irritationen eller din känsla? För att det har ju en skillnad. Och är det alltid samma saker eller situationer som du blir irriterad över? Och är det barnet egentligen som irriterar dig eller upplever du att du har gett mer av dig själv än du får tillbaka? Och många av dem som jag möter i mitt arbete, de har gått in med massa energi och höga förväntningar i relationen och en önskan och längtan att det ska bli bra. Och sen blir det inte så bra på en gång. Och då kan också en irritation uppstå som man faktiskt inte ens har räknat med. Men Tipset är egentligen att försöka att inte låta irritationen gå ut över barnet. Även om jag också vet att det är svårt att inte göra det. Men att försöka göra, och skulle det vara så att du känner att du fortfarande blir irriterad, då är det viktigt att som vuxen eh, ta hand om den irritationen och göra saker som du faktiskt mår bra av. Och det kan vara exempelvis att träna, eh, träffa vänner som vet att du uppskatta dig och fylla på med energi av sånt som du mår bra av. Och känner du att du behöver prata med din partner om äh, den här irritationen och det som händer eftersom det ändå påverkar så är det bra att kunna göra det för att ofta så minskar irritationen när man har pratat om det. Och det som är också viktigt är att finns det möjlighet så försök att skapa en god relation till ditt barn och göra saker som ni båda uppskattar. Stina Sarrar! Tack Stina, vad härligt med proffs i podden för omväxlings skull. Vill ni få tag på Stina så är det lättast på www.familjetradet.com Och man behöver som sagt inte åka till Ystad utan man kan träffa henne här i Varberg där vi har vårt hem och bo Och så kan man prata med henne via Skype, mail, inte röksignaler utan telefon står det här också och därmed går vi väl direkt på intervjun som är med Louis Boström. En mångsysslande... barbärare. Och bonuspappa. Ja, jag tycker att han får presentera sig mig själv. Hej och välkommen till podden Louis. Tack så mycket. Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig? Och hur tidigt säger du att du gör filmrecensioner på Youtube och att du har varit i final i Gladiatorerna så? Jag brukar bara presentera mig som, som mig själv, Louis. Ha? Och sen när man väl kommer in på det och grejer så brukar jag säga, ja, vad gör du på, fri på fritiden? recensera film. Mm. Uh, jag brukar inte nämna mig så mycket, för uh, konstigt nog så minns folk fortfarande. Ibland på stan eller på jobbet. Ja, oh, var du med i Ja, jag bara, ah. men uh, jag presenterar med folk. Det är bara som vanligt. Hej, det mm. är jag Men det är väl ingenting mot att vara en bonusfamilj. Det är väl den yttersta utmaningen, mm. eller? Du är ju en bonusfamilj nu. Ja. Hur ser den ut? Den är fin. <laughs> <laughs> Vad härligt. Det är, jag och min sambo så har jag mina två barn, Lisella och Loke, och sen så har jag två bonusbarn. Och vi har alla ganska bra ålder. Ja, vad ligger åldrarna på, på barnen? Mina barn är 6 och 8, fyller nio snart. Och bonusbarnen är 8 och 10. Ja, då är de lite samma ålder. Ja, precis. Funkar det att de har lärt känna varandra och blivit lite som kompisar? Ja, det funkar för det mesta bra. Men ibland så blir det lite tjaps också. Men det är som syskon. Som, jag vet hur jag och mina syskon gjorde, vi tjapsade som barnen. Men de träffas inte så varje vecka. Så. Har, ja, har de inte varannan vecka så rakt av? Utan... Jag, har min, jag, alltså, jag har mina barn eh, varannan vecka. Och hon och Sina varannan vecka. Men vi har alla barn tillsammans på eh, helgerna. Ja, just det. Okay, det går, har... går lite omlott då? Ja, men precis. för ja. Det blir för mycket att ha alla samtidigt. Mm. Eh, så alla får sin egen space och så också. Så det, ja, vi, det försöker, vi har lite så i alla fall just nu. Ja, hur var det i början när du skulle lära känna bonusbarnen? Var, hur, hur gick du fram? Ja, så vi tog det väldigt eh, diskret, eh, försiktigt fram. Eh, en av barnen var jättegoda alltså. och tyckte det var trevligt, men vi tog det sakta fram. Och, och... Innan ni flyttade ihop och sådär? Ja. ja, innan vi flyttade ihop och grej när vi, ens vi sa att vi var tillsammans. Så de började tycka om mig mer och mer och ville umgå sånt. Så när vi kände att det var dags och... Så... Vet att ja, vi tycker om andra. Och, de bara, ja, det, och nu bor ni tillsammans och ja. så. Ja. Eh, händer det att du hittar på saker på egen hand med barnen, eller är alltid din sambo med? Eller hur? Det är olika. Eh, det är olika. Eh, ibland så gör vi saker allihopa, alltså alla mina barn och bondbarnen och så. Och ibland så gör jag saker med mina barn och ibland så gör jag saker med bondbarnen. Mm. Eh, till exempel jag och grabben. vi har ju intresse att vi tycker om parkour. Mm. Ja, just. Det. Eh, han är väldigt duktig på. Det. Han, gör mest, alltså, han tycker om att jag har volter och sånt. Mm. Det, och det är inte min grej direkt så. Uh, så jag lär honom lite mer så här, riktig parkour. Som, free running. Uh, han kör mer free running. Mm -hmm. ja, så, och jag kör parkour men jag lär mig av honom. Och han lär sig ut av mig. Så ibland så istället för att sitta inne i fint väder så ja, men vi drar ut då. Så. Och då är det bara du och bonusånen. Då är det bara jag och han som är ute. Ja men det tycker jag är härligt. Du var ju iväg nu Martin med din bonusån. Ja, Vi spelade innebandy för första gången ihop. Det var inte parkour, men kanske lite. <laughs> lite nej, men det var rätt hårda hålligt. tag i. Det var rätt hårdare tag i bandy. Nej, men det var jätteroligt faktiskt. Mm. Tänker du att det är bra att man hittar en gemensam aktivitet där man kan mötas då? Sen behöver det ju inte vara någonting med träning. Det kan vara nej, nej, helt annat. det kan ja. vara olika saker. Så alltså, Vi kollar mycket på film, som, som du sa, att jag har här film. Så jag har ju min studio nere i källan som du har besökt en gång. Ja. Och där har jag, man kan ta en med sig en av barnen och titta på en film själv. Som, är som bio eller sitta upp i, i lägenheten och kolla på film. Eller att vi går på bio allihopa eller så. Mm. Ehm. Får det som en litet avgränsat ja, det egen tid. Jag tänkte, har du fler tips så här aktiviteter att titta på med just barn? Ja, alltså, jag tycker om att göra saker som, eh, så fysiskt så, alltså, kanske gå ut på en promenad eller ta kicks, eh, kickbikes eh, och åka runt fram promenaden, runt fästningen och så. Eller ibland när vi gör eh, lite mer större grejer, då, då packar vi våra grejer och drar till Hamsta eh, på Free Mover som är en inomhus parkourhall med, med studsmattor och street workout och stutskolv och det finns jättemycket att göra där och det är, det är jättekul wow. och då, är vi, då åker vi dit och tränar hjärnet och lära oss från varandra och, och träffa andra, det är mest barn som är där och jag, jag, jag är oftast den enda vuxen som, som hoppar och grejer så det, så <laughs> Deltar, jag, så det blir jag kitsen och barnen och så och det, det gör vi ibland och det, det är faktiskt väldigt kul det, det rekommenderar jag ja, så fysisk aktivitet och Annat sånt. Tycker de att du är lite barnslig då på ett sätt? Att du möter dem i deras... Att du vågar göra saker som andra föräldrar inte vågar? och Att vara på deras nivå lite? Mm, ja, de tycker ju mest det mesta är kul. Men ibland så säger de att du, du är så konstig. Jag säger, ja, visst är jag. Det, det är ju som en komplimang för mig att jag är konstig och barnslig och kan... Lekas och busar på, eh, på deras nivå. Det så? Mm. Men just det, att det blir mycket fysisk aktivitet. Är det också att det passar i den åldern? Eh, ja, att få ut energi? Och ja, för jag tycker inte så mycket om att man sitter inne så eh, hela exempel spelar dator. Eller sitta vid telefoner och grejer. Jag gör ju mycket så själv. Men efter en stund så säger jag, nej, nu måste jag gå ut. Så, ja, nu går vi ut eller... Så går vi till trädgården och kastar, vet du så här, bo där, Ja, just det. Man bockar de här gula och röda bollarna. Uh, men det är inte alltid fysiskt. Ibland räcker det att man bara går ut ner i spuktighetsparken mm. och bara är ute och, och, och, och, och, och så. Men bara att man är med dem tror jag alltså, så att man visar att man ger dem tid att... Uh. Nu får du tid av mig och vi gör det här tillsammans. Mm. Istället för att skicka iväg dem någonstans. Att ja, gå ut med er och lek. Så blir det mycket roligare att, att vara med själv. Du gör ju film och annat också. Du recenserar film och du mm. gör film. Och, eh, vi har ju sett din dotter Licelle. Både i dina recensioner och eh, nu ser seras din kortfilm. Som mm. du faktiskt vann pris med. Ja. Eh, Bonusbarnen, vill de inte vara med och spela in filmer och sånt där? Uh, nej, alltså de uh, håller sig hellre bakom kameran. Uh. Uh, det är en sak som jag brukar göra ibland med bonusdottern. Mm. Uh, hon, hon tycker om att vara med i studion. Hon tycker om. Hon tycker det är kul att vara där. Och sitta där och spela på sin sursplats eller någonting. Men ibland när jag säger nu ska jag ska göra en session, ja ah, får jag följa med? Ja, det kan jag följa med. Uh, ibland så har hon hjälpt mig med vissa uh, kamerarörelser. Så här, uh, lite slut och hon hjälpte mig då. Så hon är, hon hon är, är min ja. assistent Kan man väl säga ibland Vad tycker de om dina filmer och recensioner När de ser dig och så Tycker de att det är spännande eller? Ja, de, de tittar ju på dem så Tycker det är väl kul ibland och, och så nu är det kortfilmen då, Som är på ja, Nomarathon no. I söndags var det väl visning och, Ja Det var ni ju att få åka iväg till Stockholm sen Ja precis, jag är en av Två riksfinalister Exakt Lisel var ju jätteduktig Vi var ju och såg filmen och, mm. eh, Väldigt naturlig ja, Framför kameran vi, vi, ja, Hon började känna sig mer och mer trygg I början var hon väldigt blyg Så eh, till håll, alltså, eh, Vågade inte säga så mycket Men nu har hon för sig mer och mer Och sen när det vi en film och hon tyckte det var jättekul oh, vi ska Men då var det bara hon och jag då Då hade vi en hel dag tillsammans Och och, och det brukar jag också göra med, eller försöker jag göra med, med bonusbarn att vi gör någonting, jag och grabben, eller jag och bonusåtten. En sak som jag och gjorde, som jag gjorde när jag var liten, hon, hon tycker om dockor. Har sitt dockhus och grej, men, så, men vet du, när jag var liten då byggde jag eget dockhus av skogartonger. Hon bara, Går det? <laughs> så men, ska vi bygga ett sånt hus? Så, så, bara, ah. så, men då var, var hon och jag ute på stan vi gick i alla skobutiker som, som vi hittade så fanns och för har ni skogatängar som ni ska slänga inte så behöver alla bara, nej, nej, nej, och sen, och, vi kommer aldrig få tag med Va? det här. Har vi med skogartonger? Nej, men... Varberg är ju sko. Ja, men precis. Men när vi väl kom till Intersport... Det var dåligt. Ja, det var dåligt. Alla andra butiker men vi väl kom Fem till Intersport. Fem på en ni har ni skogartonger? De bara, ja, vi har så många. Hur många vill ni ha? Så vi har ja. bara plockat på oss ett, äh, ganska många. Pluspoäng för Intersport, där, då. Ja, för om man vill ha skogartonger och bygga dockhus. Så, äh, då, då, då köpte jag även en limpistol. Mm. Och så bara staplar vi ihop dem och så limmar så att det blir som ett hus. Och sen så, så det blir det ett ja, cool. dockhus Och sen kan man inreda varje skogkartong som ett rum. Och sen så fick hon välja tapeter och, och mattor. Och, och, Rätt avankerat. det var ja. ett jättebra tips. Så det blir som ett pussel Det är skogkartongshus över hela Sverige nu. <laughs> Jag det. En ny trend. Louis, mm. Dockhus. Mm. Louis Dockhus ja. Men annars, recensionerna är ju lite mer för en vuxen publik oftast så. Ja, så det beror på vilka filmer det är mm. Men för det mesta är det från Ja, lite inte mest, inte så mycket för barn Men det är därför jag och min dotter har skapat ett nytt inslag som heter Vi har sett Där vi kollar på Även barnfilmer, gamla filmer också Vi börjar med Jurassic Park och, mm. och it Såna filmer som hon inte har sett och så är bara hon och jag i studion och tittar på det och filmar också när vi kollar mm. och sen bara pratar vi lite, lite om filmen och då får hon säga vad hon tycker från ett barns perspektiv och mitt perspektiv mm. och, ja, då och så nu gör vi lite mer barnfilmer också. Så det är vi. lite lättare att ha din dotter med i sådana filmer kanske för att du behöver inte fråga om lov för att det är ju du. Ja, men precis. Vi kommer ju ha ett avsnitt sen med med en snubbe som heter sig för Lattefarsson Dennis, ja. ja Och där pratade vi lite om det här med Just bonusbarn i sociala medier Vad får man lägga ut, vad får man inte och sådär. Ja, det behöver man ju tillåta sig de ja, Biologiska föräldrarna. Ja, jag, alltså vi tar ju ibland kort hemma så, Men jag lägger inte typ ut någonting på bonusbarnen Nej. Det är bara min egen jag, jag, jag, jag lägger ut kort på Kevin Men vi frågade faktiskt om lov eh, ja, När vi varit. hade med Kevin i podden Då mm. frågade vi Lisa om, mm. om det var okej okay. mm. Hur är det, vad jobbar du med Detta är ju hobbygrejer som vi har pratat om Ja, men jag har hobby Vad, vad har du annars för yrke, går det att dela med barnen Någonting uh, Eller blir det som något helt separat som... alltså, Det är svårt att blanda upp uh, Arbetet med barnen, som, jag jobbar som undersköterska mm. Hemtjänsten Och uh, så jobbar jag som uh, superhjälte alltså uh, det, är Alla mina, under... det är mina ja. nattsysslor ja, <laughs> just det. Alla undersköterskor är superhjälta uh, och sen så jobbar jag som, precis börjat jobba som byggnadsställningsmontör. Så, så det jag två jobb. Uh -huh. Så det är ingenting jag kan direkt ta med barnen på. Men sen barnen kan ju komma på. Det är lite på. parkour mm. över det också. Du hänger där i ja, ställningen. Ja, man får ju ha <laughs> säkerheten först. Så men jag, jag. Och... Där vågar jag inte jag göra grejer Nej. så. Men... men blir du frestad? Uh, Off duty, ja <laughs> nice. ha. Tycker du det är svårare att hitta på saker Med bonusbarn, du verkar faktiskt inte ha Några svårigheter med det Än med dina egna barn, kommer det mer naturligt När man har med sina egna barn Och man får tänka till lite med bonusbarn Det kommer nog mer naturligt med sina egna barn tror, För där kan man också ha lite mer alltså, mer bestämd och, ja, nu, kommer, nu går vi bara, Nej, ja, men Det är bara mm. så, nu, mm. nu drar vi ut Okej okay, då Bonusbanan är mer att man får kanske tjata lite mer. Mm. Men, ja. Inte alltid så, men ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men för det mesta så går det okej. Okay. Nu får vi gå ut, nu Martine. Och Bara man säger har något mål, ja, vi, vi går, eh, jag ska gå till affären, vill du följa med? Men, nej, ja, men kanske kan eh, här, locka mig om att köpa någonting. Om du vill ha någonting att köpa, ja. men, <laughs> då följer de med. Då följer de med, Ja, ja det känner jag igen. Eh, vi har jag tänkte att du kunde passa ett... på att läsa lyssnarbrevet och ta hjälp av Louis här. Ja, för jag såg det just nu. Det är ju du som samlar in lyssnarbrevet. Ja, jag tänkte och att du skulle få den stora äran att ja, läsa. Ja, tack. Det har väl bara hänt jag en gång förut. Det är med stora bokstäver så att du kan se. <laughs> jag är inte mina läsglasögon. <laughs> ja, det är tur att det funkar med datorn att öka storleken. Eh, det handlar nämligen lite om det här. Eh, så här står det. Hej, min kille har två små småkillar sedan innan. Tio och sju år gamla. Jag har inga barn och vi bor inte tillsammans. Men vi ses mycket. Min kille vill att jag ska försöka hitta på saker med killarna. Men jag känner mig väldigt obekväm med dem när min kille inte är med. Det har väl hänt typ två gånger att jag har passat dem när han har jobbat. Men shit vad stelt det var. Alltså vad hittar man på med pojkar i den åldern? Man läser ju inte direkt sagor och pusslar liksom. Eller? Måste jag verkligen vara engagerad med dem? Räcker det inte med att jag är typ schysst och inte elak mot dem och ger dem mat och så? Eh, Maria. heter hon också, ja. Vilket vackert man. Vad, vad säger du spontant om det? Ja, så alltså, Jag har nog tänkt på hur, hur uh, deras relation är. Om de har varit tillsammans länge. Om det är något som hon vill, uh, eller de vill uh, satsa på. Mm. Självklart, då ska hon engagera sig också i kidsen, tycker jag. Uh, så att ja, det räcker ju kanske inte bara att ge dem mat. Nej, men det hjälper inte att den där Ja, jag pappa att ja ah, hon är snäll. Men mm. hon hade ju inga mm. egna barn som tidigare. Det är kanske det. Hon, känner, hon har inte det naturligt. Typ. Nej, hon kanske saknar det. Hon det har, har inte jag heller. Men, men, men du jag är ju ett barn, Martin, <laughs> att, ja. Det tar <laughs> som en komplimang, som Louis <laughs> sa. Nej, men jag tror också att... Eh, de bor ju inte ihop än. Och, Mm. Det tar ett tag. Jag tyckte i alla fall det att när man bygger upp det här kontinuerliga, att man faktiskt finns under mm. samma tak, då är det mycket lättare att hitta en familjekänsla och att, att börja ta föräldrarensvar. Men det är klart att hon kan börja redan nu mm. och, och engagera sig. Som Louis sa, försöka hitta något gemensamt. Något som jag kan, jag kan tänka kommer. mig att de kanske uh, tycker om att spela tv-spel mm. eller kolla upp film. Ja, eh, jag griper den. Ja, men det är jag älskar att kolla filmer på den åldern. Jag har ju varit liten. Och vid den åldern så är tio, Då är ju vissa läskiga filmer, kanske inte sjuåringen, men alltså tioåringen. Mm. Alltså inte en skräckfilm, men något som är lite så här, Jurassic Park. Ja, Jurassic Park är ett perfekt exempel då. kan väl titta på din uh, Olly Schäfts ja. <laughs> ja, exempel, Det, det kan vara något spännande som de gör, gör själva till exempel. Eh, att när pappan inte är med. Att det blir något som. Eh, pappa kanske, nej han, de får inte kolla så kanske de gör ändå. Ah, det ändå så blir det så här, ja. lite hemligt mm. lite, att, att, för den kan ju vara lite läskiga då kanske mm. de blir mer som sammansvetsade kan man säga att hon får vara lite trygghet ja, för lite, lite så att de gör någonting tillsammans och att hon visar... det är så sådär gammalt datingknep har jag hört Om ja, killen åh oh, det är så hemskt sådär. går en filmen, på jättehemskt ja. film kanske och sen kräft. låtsas man att man gäspar. Ja, <laughs> oj, oj oj oj, min arm runt den gammal tjänst ska ja. Eller kolla Men, om tv-spel till exempel om man ja, spelar. Fråga vad, vad är det är för spel får, man, får hon vara med eller ja, om hon får med och något sånt hitta någonting som, eh, som de är intresserade av och försöker få ja. det intresserade. Spel är ju alltid, alltså både sådana som finns i verkligheten <laughs> <Man kan> brädspel <laughs> mm. eh, kan man ju, det är ju en ålder var, sa hon att de var tio och sju. sju. sju. Mm. Men och det här med, med sagor, jag tycker att man faktiskt kan tolka det som Eh, om man har det lite bredare som berättelser det är Man ju... kan ju läsa en bok en sån här ja, lyftig bok, det tycker men, ju våra barn om Men jag har ett annat tips Du har ett annat tips, ja, kör år. Som funkade jättebra med mina brorsbarn. när de var lite mindre, de är ju tonåringar nu men eh, två tjejer och en eh, kille och det var att vi tillsammans hittade på en berättelse ah. eh, Det är ett sånt här gammalt teatersportknep körde jag då, att vi hade en Mikrofon fast vi spelar inte in. Eller ibland hade vi telefonen att spela in med faktiskt ja. Och den som hade mikrofonen framför sig fick berätta sagan. Och när jag flyttade mikrofonen då fick de sluta och så fick nästa ta vid. Och ibland frågade jag sådär att ja vi är ute i skogen och när stigen tar slut så syns. Och sen så fick någon fylla i någonting det första som ja. man säger på. Och det kunde bli ganska urflippade och roliga sagor och sådär. Det finns ju Mer. mycket teknik nu alltså, Man kan göra mycket roliga saker med mobiltelefoner Barn kan ju jättemycket om mobiltelefoner mm. nu Eller man om kan, de har en Ipad Man kan skicka snaps till varandra och sånt, det är jättekul, mm. eller man, ja. jättekul. Men lite sånt lite Också att skapa någonting tillsammans Eller som där, du sa, bygga någonting tillsammans ja, men precis. Och, och äh, låta kanske killarna bestämma mm. då. Mm. Mm. För det Som jag sa, det gäller hittan äh, Kolla vad de har för intressen För bonedåten, hon älskar att pyssla ja. Och det tänkte jag, det är ett perfekt sätt att gör något tillsammans och och vi är fortfarande inte klara för den, mm. den går ju att bygga på sen. Mm. Och det finns alltid mm. någonting att göra. Hon får vara lite detektiv helt enkelt och lista ut vad killarna ja. tycker om och Hon kan ju fråga sin hitta. pojkvän. Det kan ju vara ett ja, det är bra ett tips. Alltså mm. kanske bättre att en en fråga. Egen ja, men jag, jag, jag hade jag varit enda säg och grabbarna ja. själv vad tycker ni om att göra så att mm. hon visar intresse av kan oh, mm. så. ja, lycka till Maria Ja, och sen är det ju bra om hon är schysst också. Och ge dem mat. Ja, det, behöver inte, det ena det, behöver inte utsluta det andra. Precis. Mat behöver de. Ja. Och så får man ju tänka att det, det behöver ju gå lite tid. Och så försöka träffa dem ofta. Att, att inte bara ses, vi säger om de är hos hennes pojkvän varannan vecka. Att inte bara ses då. Mm. Ja, intressant. Vi önskar ju alla lycka till. Och, och så vi Louis, Louis, ja, och så jättekul att du kunde komma vill hit. Vill ni höra, höra och se mer av Louis så har du ju lite adresser där, kanske? Ja, eh, jag finns ju på de flesta sociala medier där jag heter Louis Recenserar. Eh, stavas med fyra bokstäver Louis, alltså recenserar. Mm. Och, och min hemsida heter eh, www.louisrecensera.com Och där jag lägger jag upp alla mina videos och Instagram. Det finns bilder och så ibland bakom kulisserna lite blandat skoj om, om film och så. Eller Youtube-kanalen. Och, och som sagt, jag ja, precis finns på Youtube också. Ja, jag frågar alltid Louis om filmen när jag ska titta på. Ja, ska man... Så du frågar inte mig. Nej, tyvärr. Det är fantastiskt. Du är second choice. Nu. <laughs> second jag tycker bara om sådana här tunga, franska eh, eh, filmer som heter Typ Noir L, Nej. den är på franska Paul Verhoeven mm. den... L var det den som vi har försökt titta på som börjar med en våldtäktsscen mm. Nu har jag hytt Manchester by the sea igen för den Jag tycker kom... bättre om Louis ja. Tiss Den är dålig Gillar du inte den? Nej. Men, Sen, KCF du jag är ju bra ja. Nej, Du kan fråga mig Maria Ja men det var väl jättebra tips från Louis Ja, jag gillar att Särskilt det här med att man faktiskt kan fråga om barnen vill hänga med även på lite olika ärenden eller man ska köpa saker och handla. Jag tycker om att han satsade på att vara så mycket ute. Mm. Det borde vi nog förbättra. Jag tänker, ibland känns det som att vi är vitast i stan. Ja. Vi ser aldrig solens ljus. Vi är lite på, i våran lilla trädgård är ju barnen i alla fall. Det var det sommaren. dummaste jag har hört. Vi vill aldrig i våran trädgård, Martin? <laughs> inte du och jag. Vi har ju inte gröna fingrar. Just men ibland hoppar de på studsmattan. Ja, ibland hoppar exempel. du på studsmattan med helle? också. Idag hoppar det heller och ja. hennes kompis. Ha, ska vi ta lite tempen på vår bonusfamilj, hur vi är med ja, umgänget med bonusbarnen? Vi försöker ju alltid bjuda med alla, men det är sällan alla är med. Men ofta vill ju någon hänga med. Någonstans. Det är kul när alla är med. Mm. Det händer inte så ofta nu, men jag tänker att det är samma sak i kärnfamiljer. Mm. När våra äldsta håller på och de är ju 13, 14, 15. Ja. Och då är det ju inte allt att de hänger på. Nej, och de trivs rätt bra på sina rum. <laughs> märker man också ju. Ja, de som har rum. Ja. Sen vardagarna, är det ju lite ont om tid för oss, precis som alla andra. Man kommer hem någon gång. Det ska diskas, det ska tvättas, det ska städas. Och... Ja. Man får försöka hitta små utrymmen. Mm. Jag känner väl att... Jag har ju valt att jobba som dagmamma. Mm. För att jag vill vara hemma när barnen kommer hem och så. Ja. Och i alla fall min äldsta dotter Saga. Och jag. Vi pratar ganska mycket när hon kommer hem. Och hon kan sitta liksom med mig och dagbarnen. Och, och leka med dem och så. så. Ja, hon har adopterat dem lite. Ja hon brukar säga mina söner. <laughs> hon säga, så fort de kommer hem. Så det är roligt. Och heller tycker jag också om att vara med, med dagbarnen. Mm. Så då får jag lite tid med dem två. Mm. Mm. Sen eh, Iva drar väl sig kanske undan lite mer för sig själv nu för tiden. Men jag har ju lockat fram henne lite med att läsa för henne. Ja, ni har en egen liten grej där. Ja, och det tycker jag är kul också. Och jag får ju med Helle på morgnarna. Att... Jag har inte jag säga vad jag gör med min son Lycke. Nej. Nej. Han får en liten lite, lite stund för på kvällarna när han och jag spelar godnattsången för Helle. Ja, då hjälper jag till ibland också. Ja, det tycker jag är jättemysigt. Så det är ju sådana det är ju större det är ju ibland på helger och sånt så kanske man på somrarna är det lite lättare att ha utaktiviteter mm. känns det som men vi kan ju bli bättre på det faktiskt det är ju bara att pälsa på sig ja. nu kan sig du och... få säga vad du och Helle har för morgon nej jag tänkte med överhuvudtaget och just med Helle så blir det ju naturligt på morgonen att göra sig i ordning och checka frukost och, och så att det alltid är jag som skjutsar till skolan så har vi vår egen lilla bubbla och ja. lite tid där och sen är ju heller i den åldern så liksom... Man kan nästan säga vad som helst. Åh, nu åker det affären, ja! ja! Och nu går vi ut och plockar skräp, ja! Så. Säger man bara det med en positiv röst så där så kan man... Eh... Få med henne till ja. det mesta. Och hon är positiv och glad. Ja. Så att, eh, ja. Men det sen... kan väl bli bättre också? Ja, och jag tänker... Eh, med musiken där att det går nog att eh, utveckla också lite. Det kanske vi har sagt förut, men... Eh... Jag ska nog smyga mig in i lyckesrum när han, när han spelar lite. Så kan jag sätta mig och, och trumma lite. den trumsättet står ju uppsatt ändå. Så att... Och jag som biologisk mamma kanske också ska tänka på att inte vila på lagrarna. Mitt favorituttryck i denna podd. Och kanske också tänka på att jag ska umgås med mina barn. Det ja, ja, Det här med att jag tänker också då som biologisk förälder att jag kanske har en större längtan- att ni ska umgås, du som bonusförälder och mina barn. Att jag tycker det är så himla mysigt när ni gör saker, eller när ni får kontakt och sådär. Så att det kan ju vara så att. Ett bonusbarn kanske inte har... Alltså de tycker det är trevligt och kul om bonusföräldrarna är, är trevlig och kul. Men de kanske inte har, de kanske har större behov av att vara tillsammans med sin biologiska förälder ändå. Mm, mm. Jag vet inte. Du menar just med ensamtiden då? Ja. ja. Att, för vi gör ju saker Att de tycker, det, med det, med ja, de tycker nog det är mysigt att vi liksom är hela familjen. Ja. Att vi gör allting tillsammans och så. Men just det här med att han får ha egen tid så tror jag att, att barnen kanske har större behov av att ha egen tid med sin biologiska förälder. Ja, jag har ju tänkt lite på det med säga, med träning och sporter. och sådär. Jag har ju hållit på med sedan jag var, kunde springa och testat massa sporter och alltid tränat. och så där. Men det, jag vill inte gärna bryta in eftersom de nu kör sin träning med sin pappa eh, även under mammaveckorna. Då skulle det kännas liksom som att jag, jag vill inte snor den tiden som säkert betyder mycket för eh, Iva och Lycka där. Mm. Eh, men som sagt, man kan ju någon gång... Sen har vi ju haft så jättekul vi... när vi har hyrt eller lånat gympasal tillsammans med din pappa. ja just det. När vi var allihopa och så. Och sen även när vi har haft sådana här tävlingar. Och... Jag tycker ju det har funkat jättebra när vi har åkt iväg och simmat också. Mm. Och vi har åkt ju skridskor. Det tycker jag vi ska göra igen också. Mm. Eh, för det, det är ju en kul också sån här gemensamma aktivitet där alla är på någorlunda eh, lika nivå och så. Mm. Så det finns, det finns helt klart saker att så göra Så hur sammanfattar där. vi det? Vi sammanfattar att tiden är knapp mm. i kärnfamilj som bonusfamilj. Mm. Föräldrar är föräldrar som behöver tvätta, diska, städa, damma. Mm. Putsa. Och pussas. Men man kan utnyttja den de de här, små stunderna. Ha, allting behöver inte vara stort och enormt, men att man kanske planerar in någon aktivitet mm. och sen är det ju faktiskt vi, vi ska försöka utnyttja att vi är två, mm. att det, det går ju att en person tar liksom middagen och då får den andra lite tid till ja, på vardagarna kanske det är läxor och, och lite sånt där, men, men även på, på helgen då så att man växeldrar växel, lite mer. Jag med. tänker det är väl speciellt i borhetsfamiljen att man kanske har större behov som vuxna. Eller, jag tror inte att det är så. Men det är som att vi vill gärna vara tillsammans. Mm. Så vi delar ju inte på oss så ofta kanske när vi gör att ah, men du går med, med Helle till lekklassen och så går jag med de andra. Att vi vill gärna vara tillsammans. Ja. Det kanske man behöver vara i en kärnfamilj också. Men där kanske man på ett mer naturligt sätt delar upp sig. Att pappa går med barnen ja. till det och mamman går med barnen till det. Så vi kanske kan jobba på att vara här lite. <skratt> nej, <skratt> nej, nej. Jag vill alltid vara med dig. <skratt> Men vi kan också tänka på det som, som Stina säger att det tar fem till sju år att bli det? en riktig bonusfamilj. Vad pratar att du med Stina? Man ska, det sa hon ju i intervjun som inte är sänden nu. <skratt> ah. <skratt> och därför så, man, man får ju ge det lite tid och, och vi har ju valt att leva i som om. Time. Och då blir det ju mycket fokus och, och, på vardagen och, och sådär. Men eh, jag ska nog hitta på lite kul grejer här kommande veckorna så får vi berätta om i podden om det funkar. Oj vad spännande. Så får det vara en liten eh, 30-dagars-challenge som du brukar säga. <laughs> ja, 30 dagar och 30 aktiviteter! <laughs> ja just det. Kanske är eh, svårt att ta varannan vecka när de är hos sin pappa så att... Eh, vi får räkna på det och se hur många vi kan komma upp i. Men säg i alla fall minst jag en inte aktivitet är, per barn. Inte kvantitet, utan Nej. kvalitet. Absolut. Mm. Eh, fortsätt skriva till oss. Vi finns ju på mail. Skriv inte till mig för jag lyckas radera bort tio men, lyssnarbrev. Oj då, det var, det, men vi försöker hitta dem på något sätt. De måste det var ett mobilproblem. Men mailadressen är i alla fall bonuspappan.plusmamman Ja, och sen finns vi ju på Facebook och Instagram. Det är bara att söka och skicka meddelande. Vi ska väl berätta att vi nästa avsnitt då firar vi 20 avsnitt med en lite speciell gäst. Kristoffer Triumph. Vet ni vem det är? Inte om ni är handländska kvinnor så vet ni inte vem det är. <laughs> vi ska skojar om det nämligen. Men det är en man som har en av de största poddarna i Sverige. Mm, han har hållit på jättelänge med att intervjua kändisar i podden Värvet. Lyssna på den så kommer ni sen känna igen hans röst nästa vecka när Maria intervjuar honom. Ja. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då!